Kust nii, kui luuletse, et jõuluvana lumes ees, jõulutossud jalgades. Jõuluvana lumes, jõulutossud jalgades, selja sinus jõulupusa, sirjaga aelab juhusa, nõnda üksi kärimees, seisab jõulupukies. Need on kurb ja süda paha, läinud laav ja läinud raha. Aga äkki läbi puisa, kostab üldusik jõulumusa. Äärimees kui unes tärka, teemas jõulumuida. laughing